Любов коротша за життя Не треба більше зайвих слів Мене спинить ти не зумів На щастя може, може на біду Болять непрошені думки Ти ще на відстані руки Але так сталося, і я від тебе йду А мій літак злітає в ніч І ти не можеш зрозуміти, чому так швидко догорів вогонь Втікаю я від звичних фраз, Від поцілунків і образ, Від ніжності твоїх долонь. У нас на двох один квиток, І я роблю свій перший крок, Не озираючись, від тебе йду. І гасне полум'я свічі, А я гублю свої ключі, На щастя може, може, на біду. Є для розлуки сто причин, Ти залишаєшся один, Хай плаче осінь на твоїм плечі, зачею ніч втікає сон, І не врятує телефон, І про розлуку шепотять дощі. Прощаю і прощаюся, До тебе знов вертаюся, Від спогадів йду до каяття, І все чомусь пригадую, Як падав сніг на райдугу. Любов, на жаль, коротша за життя.